Za dlouhých zimních večerů, kdy nevařím neperu, protože mám tu kliku, vypnuli elektriku. Kristíny hrajou dominou, dopisy psaný pro jinou, čtu si jasný. O bílým slečníku o černý beznaději, O lásky křiku, když plně vyvádějí. To bylo v jiným čase, i voda v řece jiná. A dnešku podobá se, jak filmy od Čeplina. Věrnost a čest se nemění, záda mě zebou od stěny. Kam hrách se denně hází, mnoz houstné kolomazí. Na ninky v cizí posteli lezou si v bytě do zary, já čtu si jasný. O bílým o černý beznaději, o sladkým lásky křiku, když koně vyvádějí. To bylo v jiným čase, i voda v řece jiná, a dnešku podobá se, jak filmy od Čeplina. Za dlouhých zimních večerů, kdy nevařím a neperu, protože mám tu kliku, Vypnuli elektriku, když stíny hrajou domino, dopisy psaný pro jinou. Čtu si jasním, čtu si já čtu si